نقول یا دین کې یو روایت شو روایت د عبد الرحمن موږ دا د عبد الرحمن را رضی الله عنهما دروازه ته د نحب طرفه توجيه وکړو موږ فل دلاللونه غروس راځي دې روایت پر فل دین کې ذا دو عاي رضي الله عنه رواه رواه هويد رضي الله تعالى حدثني عبد الجبار بن وائس من هرى قال كنت غلاما لا اكل الصلاه ابي دا دو کسان دی خیر کوی عالقاما عبدالجبار دا دوار روندی وایل دودو فلار دو دی عالقاما عوائل روند وایل فلار او عالقاما مشرور دی عبدالجبار ورگی او ونمحمد بن عیجو عدد ذکر کئی حدثن عبدالجبار بن وائل عبدالجبار او علقاما دوار رونا وائل دو دی پلار قال کنتو غلاما لا آقل و سلا تا دی عبدالجبار وائل زبور زنم پویدن پو مزدفن پل پلار باندی پلار وائل رضي الله عنه وين نفو يدم زكر زورك يوم امن حبان رحمة الله علي يحياء بن معين رحمة الله علي امام بخاري رحمة الله علي علي بن مديني رحمة الله علي دو دي طول وقول داري شدا وائل شوفات شده نو no, عبدالجبار ده مور په خیر دیکیو ده پاس مارکی پیدا شوی ده دی. لیکن دیری ده قور سهیم ده کونتو غلاما لا قلو سلا تابی زورو کم نا پیدا پا مزد پلار باد دی فعد ده سنی بنوائل دا شوی داخل کی دا فاعد دا سنی واهل بنی علقما واعد پلار دا ک علقما پلار دی واعد پلار دا خلکشوی دا فاعد دا سنی وایل بنی علقما فاعد دا سنی علقما بنی واعد قل ابرا پورشو جن lang فاعد دا سنی علقما بنی وآل العوائل بنی علقما قلب زیدی جو کردی زیدی جو کردی زیدی جو محاوی دو زمان دیو عالقمہ دیو عبدالجبار او عالقمہ مشر او عبدالجبار کشر دی نو گن محدثین وائی چی دا عبدالجبار لا پیدا شنو چی پلا رفات شنو نو کنتو غلاما لا آقل و سلا تابی سمانا لری د ابو داود پرجرا سره ماله وی چې دې ژوند دې پیدا شي او پس مرګ نه پیدا شي دې ژوند دې ورکو زنه په دېن د پلیټ فارمز باندې څوبلې تعویلوتی لا اته لو صلاتابي تو وانا توباده وفاتابي زه د پلیټ فارمز نه پېږم زکه زوم نه په دنیا کې نو يان ولید تبادر وفات پی نو کو غلامن غلامان سره بس چل <سؤال> دا روسه تعلق نه د کو نتو غلامان بیا سمانا لري خو شیننه خبر دا چې د وړکې او د دې استشارت میوزیک مافور د عبد د دغه د مرغ ناروس نه پیدا شوی مخه پیدا شوی دی د وړکې کو نتو غلامان لا که نو یعنی كنت صغيرا يقول كما ام شرور میں مشرون مشرور, مشرور, مشرور على قمه چل ما تعذب لار مز خودی لے فحدثني وائل بن القماین حدثني على قمه بن وائل انا ابي وائل بن حج قال صلىت ما رسول الله صلى الله علیه وسلم والذین فرمائے چیز ما نبیل صلی اللہ علیہ وسلم سرموزو فکان ازا کب بار رفع یدائی تقبیر بیوی لحظ بیوچت کرو تقبیر اولاکی قالت سمائل تافا نسمائل خضا شما لہو بیمی آرون لحظونیو پسم لحظ بانی وعد خالا یدائی فی تاذر شو نه لاسن تاذر کې پټ کړو واذ خانه يدي في ثوبي قال فايذا اراد ان يركعا نبيا اخرجه يدي ثم رفعهما لاسن شتر تل تغروا لاسن شترو پروکو کې لاسن شتر کړو واذ اراد ان يرفع راسه من الركوع رفع رفع من الرقوع کی بیاما رفع لیه دین تکبیر ونا رفع لیه او رقوع کی رفع لیه دین رفع, رفع, رفع من الرقوع کی رفع لیه دین پر واحد تواحد رضی اللہ عرم سمہ سجادہ ووزا وجہ و بین کفائی او مخ نبیل اسلام دا کفین و مسکی کی خودا و ازار فراس من سجود آئیزانی رفع یادهی سیدینش نبیل اسلام سر مبارک و چد کرد بیا رفع یادهی دو کرد حتی فرغ من صلاتی هی نوزدن پویدن ده پلار پا موز بانده زمان مشروع علقامه به نواهی لده ده پلار موز ماده داش خود قال محمد فذكرت ذلك اللي الحسن بن أبي الحسن فقال يا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الضغط نبي الحسن فعلوا من فعلوا وتركوا من تركوا زندخبر رعلا قال أبو داود رواة العديس حمام عن أبي جعاداء فلم يذكر رفع ما رفع من السجود اگر دراف من سجود کې را په لیدنه نه د ذکر کړي ولدا دیم حدیث را په لیدنه کې روایت د وائل رضی الله تعالی عنه له وائل روایت په تخریج په کتاب کې شوی دی په نصحیح ابن ماجه کے ابو داؤد کے امام شوقان رحمتہ اللہ علیہ ذکر کرے تخریج دروات وایت در ثلاث سنن کی ابو داؤد کے ابن ماجه کے نصحیح کے امام شوقان نے نصا و شویدہ مسلم کی مشت ہے اگنی دفعہ چلے خواغا وذ علی اليسراکی روات دو اندر د علامه پرنوی اوبر پوشوي روات در د امام بخاری د ذکر کړی عبد الله بن عمر روات او مالک بن حویرس روات تمام ترمذی اجازه عبد بن عمر روات ذکر کړي او امام مسلم او د ذکر کړي یو مالک بن حویرس ول روات اسی عبد الله بن عمر روات او دریمو وضع الیمنہ علی الیسرہ کی روایت دوائن رضی اللہ عنو چالتا رفلہ دن بوجود دی نو دا تخریج دو روایت دوائن رضی اللہ عنو پود سلو کی شو یو ابن ماجہ کی ترمیت دا ابو داود کے ناسائی کی او مسلم کی خو مسلم کی رفلہ دن باعث که ندا بلکہ الوضع الیمنہ علی الیسرہ دا دمه روات ورپسېوه یې او هي الله حدا صلوته صدقه علا حدا صلوه دي علي ما تكبيره تكبير الله اسرم الله سيچك من رکو كه واديه قال <سؤال> حدثنا طلح حتى قال <سؤال> من في خيال <سؤال> من كبا دي اوغي تبرابر نبي الاسلام <سؤال> <سؤال> لاذ اسو چکړو وهذا بي بام هي او زني هي ده ابام اوغن ته برابر کړو ثم كبار ني واديه د وائل رضی الله عنه یو طریق هغه چې مخکې تیر شو 알파ریق متعدد روایت قدم اناثم بن کلبه عن ابي عن شو کنه سوت روښ شو دوا فار طریقې ده تری پوری اذروا طریقہ 13 دوم طریق په په په طریق د اسمبل کلابه عنبي عنوايل تي عاسم نقل کي د داخپل پلا هغه نقل کي د والل جلل قال قلت العنذرنا الى سلاخ رسول الله صلى الله عليه وسلم زمذلبي الاسلام غورم كيف يصلي النبي اسلام څنګه مسګې فقام رسول واستقبل القبلة نو قبليته کړ فكبر فرفع يديه حتى هاذت وزن غوګو نو پیغمبر رسول ثم غذ شمال و يمين يارول لا توني پسملات باندې فلما اراد ان يرقع رفعهما لا شذكر مثل ذلك ثم وضع يديه فَلَمَّا ما رففا را شو من ررکو بیا رف وما رففل وړو می د ذلك فلم ما سر د زار راو ب ذلكل منځل میمباې یاد لاسو م کې وجه مباره کې خو سمهجل لاسه بیاچ سر فافته را عرون الاز فعرون الفتون بانه که خوده وحد دا مرفقه الائمن على فغز اليمنى دا وو عاتفه خیل کوئی وحد دا دا وو دا حد دا دا ما مشددوی حد واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم لګ بر وزن مت ده وحدا نبی الاسلام بیر ټکر دا سم سنگلا انصاح جلیمنا دا شون لګل بیر ټekra دا سنگلا دا سم سنگلا نبی پتون سرون لګل بیر ټekra خنو ده اڑولې سنگلوم د پتون نبه تی او سما سنگلوم د پتون نبه تی د دقیق نه کغه څنګه سما سنگل سنگله پتون سره مونږ نه لګاو سنگلوم نه لګاو کرا ول العالم چې د دې تفس وجه سره حالې کې مرفق یمنا سنگلونه پتون سره دا عرول سنگلوم نه لګې وحد مرفق الأيمن وعشفاء حتى ما مالي يكرر وحد مرفق الأيمن على فخز اليومنا درجة حتى مرفق اليسراء دفخز اليسراء يا دا ووجده دا عتف وجورو دا بابك وحد مرفق الأيمن على فخز اليومن وم نه و میر فل ی سررات د فې ی سر نه یوا کول یوا کول وقب س نه دوې شوفتې کړي دا چې دوې شوفتې شوي او حالتهحلک دا خلق اشارا بالمسبحه وعلقه بين الابهام والوسطى واشار بالسبابه هكذا اشهد الله الا, إلا الله يجي هو بيقول قدتوا ما منا لي قال قدتوا وما لي قال قدتوا زائد عن عاصم بن الكليبه قال في سما وزايد اليمنى على ذلك في اليسرى ورسغ وصاعد وقالة كي سما جيرتو بعد ذلك بعد ذلك دير وقت بعد ذلك مسافر وائل رضي الله تعالى امام بخير رحمت الله عليه دوائل راتنن دير پو کوشش بانه دذل ثابت کره یوزل زل په وړ کې راغلی بل زل بیا سا چې کوغو موغو کې راغلی لې یخنی وه مدی نه مونهور کې دا یخونه کې درسم یخني سته بعض ذلكفی زېفی بردن شا د سخته یخني وه فرتوننام جللوې یاغو اوټ غټې جاالې یا نو بیغت جانی نو خلق بیاد سادر ونو لاس داشی بیتکینا یخنی نو تحرک آئی دیم سیاب سیاو سادر لاس داشی لاسو جاتای آغا وڑی داشی لاسو جاتای او پجیلی که بیا سادر لاس داشی لاسو جاتای اش بیا لاس لیختی نو گوینا که واحد نزی اللہ نسوز لیر آغلی امام بخار رحمت اللہ اللہ دیل کوشش سارا خضوری لگولی ری ادا وائل رضی اللہ عنو مدینه منووری تراتلل بادشاہ سارایو نواب سارایو وائل رضی اللہ عنو عجبیا دا مدینه منووری تراتلل دیل پا کوشش بانی دوزل سافت کرد یو ظل پا وڑی که یو ظل پا جنی که باق <تصفح> ن او دی طال حدا ثلاتون دی نبی شایبه خلا حدا ثلات اشایخ رواه دین کریوانه دی هم واجب نه خلخ را غو غون تلاثه دی شوړل یخنی دا نو فی او علی بران سواک شل ورډ ګټ چوی چولی کوډن چولی صدر کی پټ دی یخنی بیلاصن وار غو غون تنی شوړ خپل مملقوند دا چکه کافی کی نو دا وایره زندانو د زل راتل شو په ټول زندګۍ کې مځلي منورې تا یوزل پوري کې یوزل پچول کې راغلي دا دا ويې پټای څاڅو دې الله حەدا رسول محمد ابن رسول الله مې نن وره الله برکول نا صادر که دنه نا یخنی و پایشوی بیا لاسون دیر برکول نا بستر اوگی ترسولی و ما دا جایم روایت روایت دو وایل رضی اللہ تعالی او داغی تخریج ماوی سلور کتابونی کې موجود ده په مسلم کې اشتره او زمنگا پا ابو داود که داغسی پا دا ناسایی کې ابن معاجه کې رف الیدین پو ثبوت که دویم روایت روایت دوال بن حجر رضی الله اطلاعنو انو طرق دو دي او روایتون متعدد دی سکه انقطاع او سکه رف الیدین بعد سجده هم دا تاسو قدل بعد سجده هم لیکن پیام ګره دا عبد الله بن عمر په شاندوم روره ور په شاندوم رځف د استرافه کې نشته زنده خبر نه لکن دا خبره ده د طرق په کې دوشو روایتونه په کې متعدد شو سپه کې انختام شته استراهم په کې د سږه ست طرق کې رفع الیدین بعد سجده راغلی دا ست طرق کې رفع الیدین بعد سجده نه ده راغله نو استراب پاکیره لیکن دومره استرابه نه دومره دمر استراب پر وات ده عبدالله بن عمر رضی اللہ وطلعانو کیو نخستا خبردارا شده وائل رضی اللہ نو فرمائی شده یو ظلم پا ووڑی که راغلوم یو ظلم پا جمعی که راغلوم آدللی مسافر سرائیم د مدینه و سیدون کلیم پاچویس نبی الاسلام یو لید او سوزن میولد الشرف لدین قلب دزله نچا ابراهیم نخی رحمت الله نے ته وی وان رز اللہ فرمائے کہ ما دزله نبی الاسلام لدل الشرف لدین قلب مازکی ابراهیم نخی کہ ان کان را مرات فقد را عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ 50 مره تر کر تمه خبر پوشو سراب ترابانه ما جواب نه کړو د ابراهيم علیه السلام ته چاوي وای نو چې ما نبی اسلام لیدلو ته ځلا رفلاتین کړو کړو پروکو کې رفع منه رکو کې ان کان راه رفعای رفای دیم مرته فقدر عبد الله بن مسعود 50 مرته ترکرفلیته عبدالله بن مسود ده شل و قالو ده نبي الاسلام ملگره حزاران سافاران او ده کنه ملگره صاحب السواق و النعليل صاحب السر او شل و قالو ده نبي خدمت کره نو کده عبدالده کواه از جلانو دوزن لیدل شنی بی الاسلام رفل دین کول نو عبدالله بن مسود پانزوز لیدلی شنی بی الاسلام درد رفل دین کول کم روالی تتر جیواته دزموس د د رفلندن کې صحیح روایت د مالک بن حویرف اته وایي د ځلانه روایت راځي په دا مټی نیلي دي د بهر دی پردي سيال د ذکري سړی نه مني د پردیس مني چې پخړه پرشي په شوي چه سوال وکړ شرت ابراهيم نصعي او شرت وايده ابراهيم نصعي هغه تابعينه او دا د د دغه جننو سابي دیوه مدانېې ویل چې چک ته براه نخ او چته عبدله د دا دغه ژ د ابراهیم نخي د کو معارو د مععرضزه د فقول د عبدله ب م س رم دا اوته رانو سره زما په خبره پوه شوئمونږ د براهیم نښي په کوبانندې مععرضه معرضله د وا نه رووا من ده عبدالله بن مسود قام ذكره و عبدالله بن مسوده قد وعلا زی اللہنو امان بخاری پودیر پودیر پودیر پودیر پودیر بانی دو زمانات ثابت کره مدینه دا نو دیده بار سنه د مسافر دی یمن نراغر نواب دی او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د نبی اسلام سره د نبی اسلام مسواک د نبی اسلام وضو خدمت کول او یو کال دو کال درې کال سره خدمت کړې نو شارطل بن مسعود وايي چې نبی اسلام طرف طرف له دې کوي نو وایي ک دل لیدل لیدل نه عبد الله بن مسعود پندل لیدل دې طرف کوي نو کوم رواه دا د عبد الله بن مسعود هو هغه ترجیح Thank <laughs> you.